Cineva m-a întrebat dacă putem să fim siguri că Sfânta Scriptură, cea pe care o avem în mâinile noastre, este aceeași pe care, care era pe vremea Domnului Hristos. Răspunsul pentru această întrebare este și da, și nu. Da, este cu privire la Vechiul Testament. Pe vremea Domnului Hristos, exista Vechiul Testament așa cum îl cunoaștem astăzi. Noul Testament a fost scris de ucenici abia după 10 ani, după moartea și înălțarea Domnului Hristos au început ucenicii să scrie. Dacă citiți cu atenție Evanghelia după Luca, veți constata că în introducerea Evangheliei sale Luca spune așa și chiar vă citesc aceste cuvinte. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au pretrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitorii cuvântului, am găsit și eu cu cale pre alesule teofile după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temelia învăț temenicea învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Înțelegem de aici că deja în timpul lui Luca mulți s-au apucat să alcătuiască, să scrie. De aceea, Evanghelistul Luca a făcut o cercetare amănunțită a acestor lucruri și le-a așezat în șir unele după altele. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați urmărit pe canalele de documentare, de la televizor, anumite documentare pe această temă. De exemplu, este un documentar legat de Manuscrisele de la Marea Moartă. Manuscrisele de la Marea Moartă conțin toate cărțile Vechiului Testament, cu excepția unei singure cărți, și anume Cartea Esterei. Din ceea ce istoricii au descoperit, este că aceste cărți au fost puse acolo, în niște vase de lut, în anul 165 înainte de Domnul Hristos și au fost descoperite în anul 1940-42 de către un păstoraș, un cioban care era cu oile pe marginea mării moarte arunca cu pietre de unde el era cu oile într-o gaură în stâncă sus era greu de ajuns acolo și, aruncând cu pietre, a auzit că piatra lovește ceva ce se sparge. Și, de curiozitate, a urcat. A găsit ulciorul spart și sulurile de piele. În timpul dinainte de Domnul Hristos, Biblia a fost scrisă pe suluri de piele, de regulă de miel sau de iet. Cu o cerneală specială. Și a luat sulurile astea de piele, el n-a priceput ce în acelea și s-a dus să le vândă. Cui să le vândă? Cine avea nevoie de piele? Cine făcea papuci, nu? Haine de piele nu se prea făceau pe vremea aceea ca acum. Foloseau în zona aceea alte țesături pentru că pielea ține foarte cald, mai ales în zona respectivă. S-a dus la piață, a găsit un pantofar, dar până să ajungă la pantofar, a mai întâlnit unul cu altul, avea câteva suluri. Să știți că nu încăpea o carte pe un singur sul, mai ales cărțile mari, cum sunt Salmi, sau Ieremia, sau Ezechiel. erau mai multe suluri. Și el a luat de acolo câteva a vândut la unul pe bani de nimic. În piață, în Ierusalim, era un cercetător, arheolog, care căuta lucruri, făcea săpături acolo unde erau cetăți. Și când a văzut sulul de piele pe taraba vânzătorului de pantofi, zice, tu de unde ai asta? Știi ce e asta? Ce nu știu, am cumpărat-o și eu de la unul, că mi l a dat pe bani de nimica. Ce cât să-ți dau pe ea? E, pantofarul, când a văzut că omul vrea să cumpere, a cerut mult mai mult decât a dat el pe ea. Dar omul a dat. Pantofarul, când l-a văzut pe cioban din nou, ce mă, mai ai din alea, adun că îmi trebuie. Dar lui nu-i pentru pantofi, lui pentru ce-i Se le vândă. Se le vândă dar și cercetătorul a început să meargă pe fir. Au găsit multe copii, nu singur, un singur exemplar, pentru că erau mai multe peșteri acolo. În zona aceea a fost, cum ar fi astăzi, o mănăstire a celor care voiau să primească mântuirea prin curățire. Și pentru că teritoriul lor a fost cotropit, ei s-au retras în zona pustiului și au locuit în zona aceea, iar pentru siguranță au urcat din zona în care aveau mănăstirea și au ascuns cărțile sfinte în locurile greu accesibile. Și cărțile acelea au fost păstrate de Dumnezeu până în anul. pardon până după anul 1940, când cercetătorii le-au descoperit. Dacă vreți, puteți intra pe internet și le găsiți unele dintre ele puse pe internet. Ceea ce au descoperit cercetătorii este că Vechiul Testament s-a păstrat de atunci până astăzi la fel. Mă înțelegeți? Acestea sunt dovezile cu privire la Vechiul Testament, al Scripturilor Vechiului Testament. Scripturile Noului Testament au fost alcătuite, scrise, așa cum spuneam, de ucenici, cum este Ioan, Petru, Matei, ceilalți, Marcu și Luca, n-au fost ucenici ai Domnului Hristos. Dar Marcu a fost un tânăr care l-a urmat pe Domnul Hristos aproape și dacă citiți cu atenție Evanghelia după Marcu, veți constata că el este tânărul care a fost martor la scenele din Ghețemani. După ce toți ucenicii au fugit, el a văzut toate amănuntele.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 Știți unde știa? El era tânărul acela. El este Ioan Marcu, cel în casa cărui a fost cina cea de taină. Nu era atât de mare încât să fie ucenic al Domnului Hristos. Dar era destul de mare ca părinții să lase să plece noaptea, să vadă ce se întâmplă cu Domnul. De ce vă dau aceste detalii? Pentru că au apărut documentare care pretind că sunt 40 de evanghelii. Dar, Ieronim, episcopul de Lion, în anul 300 și ceva, n-a vrut să le accepte pe toate în Sfânta Scriptură. Numai p-astea patru, p patru i-au plăcut lui. Acel documentar este un fals. Este o lucrare a diavolului care îi face pe oameni să creadă că Scriptura a fost alcătuită după buna plăcerea unui om. Dar nu este așa. Sunt doar patru evanghelii în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, pentru, un, pentru câteva argumente, nu unul singur. În primul rând, Biserica a zis, putem să acceptăm ca evanghelii adevărate doar acele cărți care au fost scrise de unul din cei 12 apostoli sau de unul dintre cei care au fost în vremea aceea. Iar Marcu și Luca au fost secretarii lui Petru în prima parte a bisericii creștine. Petru se ocupa cu predicarea, dar pentru a fi scrise lucrurile și Pavel și Petru, aveau pe cineva care scria. Iar Marcu și Luca au fost asemenea secretari. Și biserica, nu un om, a zis: "Nu putem să acceptăm decât acele cărți care au fost scrise de către cei care au trăit cu Domnul Isus Hristos." Era corect argumentul. Să vă mai dau un exemplu. S-a întâmplat poate la dumneavoastră în fântânele acum 5 ani un accident. Și cineva vine: "Bă, ai auzit accidentul ăla?" Și până a ajuns la dumneavoastră, în loc să fie unul rănit, erau morți, Nu? Că așa se întâmplă. Așa merge vorba din vorbă în vorbă. De ce v-am dat exemplul acesta? Ca să înțelegeți de ce e important. Aceste evanghelii au fost scrise de cei care au trăit în vremea Domnului Hristos. Cei care l-au cunoscut pe El și pe ucenicii Lui. Evanghelia după Iuda a apărut pentru prima dată în anul 165 după Domnul Hristos. Vreau să vă întreb, poți fi sigur că e corect ce spune acolo? Până în anul 165 după Domnul Hristos n-a fost. Și Evanghelia aceea pretinsă a lui Iuda spune niște lucruri care nu apar nicăieri. Că Domnul Hristos a căsătorit, că a avut copii... Poate fi așa ceva adevărat? Nu. Mai ales că este scris după 165 de ani. De ce vă spun acest lucru? Pentru că la televizor apar foarte multe minciuni. Și Domnul Hristos spunea, vor veni mulți Hristoși Mincinoși. Ei n-au venit de acum. Imediat după vremea când Domnul Hristos a murit, au venit. Lupi îmbrăcați în haine de oaie, de miel. De aceea, putem să avem toată certitudinea că acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost păstrat de Dumnezeu până astăzi. Mulți au vrut să-L desfințeze, să adauge sau să scoată. Dar așa cum am văzut în ocazia precedentă, Dumnezeu și-a păstrat cuvântul pentru noi. Pentru că cuvântul este la temelia Bisericii lui Aristos. Și acum, în ocazia de astăzi, facem un pas mai departe și abordăm tema din ocazia de azi. Tema din seara aceasta foarte ca titlu Comoara Bisericii. Vreau să vă întreb... Ce aveți cel mai valoros lucru în casa dumneavoastră? Dacă e să vă gândiți la viața pe care o aveți, la toate averile dumneavoastră, ce este cel mai valoros? Nu-mi dați răspunsul. Gândiți-vă ce e cel mai de preț. În urmă cu 20 și ceva de ani, Țin minte că eram pastor în primul loc în care am slujit și din Statele Unite a venit o familie care avea în jur de 40 de ani. Oamenii aveau profesii bune, unul era medic, celălalt profesor, aveau bani, aveau de toate, dar știți ce n-aveau? Copii. Și au venit aici lângă Bistrița, la o familie care avea, dacă bine mi-aduc aminte, 15 copii. Au fost la una cu 13, au fost și la una cu 17. Dar mi-aduc aminte că una dintre familiile acestea care avea atât de mulți copii, oamenii au vrut să iei un copil și au zis, oameni buni, dați-ne și nouă un copil, din ăștia mulți. Și oamenii a stat pe gânduri, s-au frământat, au tot gândit. Și după o săptămână au trimis vorba. Ne-am hotărât. Și familia s-a bucurat că oamenii s-au hotărât și s-au dus pregătiți. Și oamenii au zis, știți, îi iubim pe fiecare dintre ei atât de mult încât preferăm să mâncăm mai puțin, dar nu vă putem da niciunul. Știu că familia aceasta a stat o lună. Au venit și altele. Unii au, au stat mai mult, alții au stat mai puțin. Și au plecat înapoi în Statele Unite? Cum au venit? Vreau să te întreb ce ai mai de preț în propriaț viață? Gândiți-vă, cei care aveți copii, pe care dintre ei l-ați da? L-ați da pe vreunul? Cei care nu aveți copii, gândiți-vă la părinți. Care mai aveți părinți? Pe care dintre părinți ați da? Ați da? Aș vrea ca să deschidem Sfânta Scriptură, începând din primele pagini ale ale Vechiului Testament. Și aș dori ca să vedeți aici că de la început Dumnezeu a vrut să-i arate omului averea, comoara lui. pune cuvântul în Geneza 3, cu 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu vei zdrobi călcâiul. În cuvintele acestea, Domnul Hristos, Dumnezeu descrie lui Adam ceva lupta care se da între diavol și sămânța femeii care urma să vină să fie Domnul Hristos. Acolo, la poarta Edenului, Dumnezeu, versetul 21, a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Vreau să vă întreb de unde avea Dumnezeu haine, pielea ca să facă haine de piele? De unde? Aici nu ne se spune explicit. Dar acolo, la poarta Edenului, este prima lecție a comorii. Și o înțelegem în capitolul 4 din Cartea Genezei. Atunci când Cain și Abel vin să aducă fiecare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 ce-a făcut? Ce-a făcut? S-a De ce? Pentru că Dumnezeu n-a primit jertfa Lui. N-a privit cu plăcere. Vreau să te întreb în seara aceasta, de ce Dumnezeu privește cu plăcere la Abel, care aduce jertfă în miel, și de ce nu privește cu plăcere la Cain, care aduce o jertfă din roadele câmpului? De ce? De ce credeți? Știți de ce? Pentru că omul, chiar din ziua în care a ieșit pe poarta Edenului, i-a fost prezentat căsămânța femeii, mielul care urma să vină, urma să fie Domnul Hristos. Tocmai de aceea, în ziua aceea, când, când Ioan l-a văzut pe Mântuitorul, a întins mâna și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul, Lumii, dragii mei, iar ca omul să înțeleagă valoarea acestei șertfe și valoarea aceasta a harului, a credinței, îi era explicată într-un mod foarte detailat omului. Vreau să mai facem un pas mai departe la un alt episod al Vechiului Testament. Să deschidem împreună Sfânta scriptură în Cartea Genezei, la capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a zis, a pus pe, la încercare pe Avram și i a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Și Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adul. Ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Mamelor, vreau să vă întreb ce-ați fi făcut în locul lui Sara. Cuvântul ne dă de înțeles că Avram s-a trezit înainte ca Sara să se trezească. L-a trezit pe Isaac. A luat două slugi și a plecat. Așa ne spune cuvântul. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus-o pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său, a tăiat lemne și a pornit spre locul pe care îl spusese Domnul. Imaginați-vă durerea din sufletul lui. Învățase să asculte de Dumnezeu așa cum noi toți trebuie să ascultăm porunca lui Dumnezeu. În inima lui Avram era o luptă. Dumnezeu învățase că nu trebuie să jertfească copiii cum făceau păgânii. Dumnezeul învățase că el urma să-l dea pe fiul său ca jertfă și acum, și acum, Dumnezeu îi cere să-l ia pe Isaac, pe singurul lui fiu. și să îl jerfiască. Și în sufletul lui se dădea lupta aceasta, Doamne! Dar cuvântul le spune că l-a pus la încercare. Și Avram merge pe drumul acesta gândindu-se la momentul acela în care va ajunge, va ajunge, va face altarul, și când va trebui să-i spună Fiului Său și apoi se gândește la momentul acela când el va trebui să ia cuțitul și să străpungă inima Fiului Său. Și apoi se gândește la momentul acela când urma să se întoarcă acasă și trebuia să-i spună soției sale. Și în inima lui se dă de o luptă. Și lupta aceasta, e lupta ta, și e lupta mea. E lupta să ascult sau nu. Și avram merge și la momentul în care vede muntele, spune slujilor sale: „Rămâneți aici. Eu mă duc mai departe cu copilul. Copilul l avea deja în jur de 20 de ani. Nu era chiar mic iar el era destul, era destul de în vârstă, peste 120 de ani. Și în timp ce urcă muntele spre locul acela, în versetul 7 din capitolul acesta citim, atunci sac vorbind cu tatăl său, Avram a zis, Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Și s a zis, din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care el spusese Dumnezeu, Avram a sidit un altar, a așezat lemnele pe el. Și-a legat pe fiul său Isac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. În imaginea aceasta vedem două persoane. Durerea tatălui și îmi imaginez durerea din inima fiului a lui Isac. Fusese crescut cu toată iubirea și deși era în floarea vârstei și avea puterea să se opună se lasă legat și așezat pe altar. Aceasta este imaginea în care în Vechiul Testament Dumnezeu îi învăța pe israeliți jertfa pe care urma să o dea în ziua aceea Domnul Hristos și arătat durerea din inima Tatălui care urma să-și întoarcă fața și durerea Fiului, care urma să simtă povara păcatelor noastre. Dar această imagine arată iubirea și supunerea. Jertfa a fost comoara Bisericii lui Hristos din toate timpurile, din Vechiul Testament și până astăzi. Israelitul n-a fost învățat niciodată că mielul îl mântuiește. Cine vă spune lucrul acesta, nu vă spune în adevăr. Tot Israelitul era învățat că mielul îl reprezintă pe Mesia care urma să vină. Tot Israelitul era învățat că urma să vină mielul lui Dumnezeu, iar jertfa aceea era doar simbolul. Și acolo pe muntele Moria, când Isaac era întins peste altar, când tatăl a luat cuțitul, spune cuvântul, Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său și atunci îngerul Domnului i-a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame! Iată m-a răspuns el, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic! Că știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe Fiul Său, pe singurul Tău fiu pentru mine. Așa cum Tatăl Ceresc n-a cruțat pe unicul Său fiu pentru mine și pentru tine. Evreii s-au îndepărtat de Dumnezeu și ajung la momentul acela încât în, prin ezechiel găsim mai multe declarații din acestea dureroase. Ei au crezut că pot să-L cumpere pe Dumnezeu prin jertfe și Dumnezeu a ajuns să spună, mie scârbă de jertfele voastre, pentru că ei credeau că îl pot cumpăra pe Dumnezeu cu miei și cu viței. Așa cum unii creștini de astăzi cred că îl pot cumpăra pe Dumnezeu prin rugăciuni sau prin slujbe. În Ezechiel 12, versetul 2, găsim următoarele cuvinte. Fiul omului, fiul omului. Tu locuiești în mijlocul unei case de îndrătnici care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și nu aud. Căci sunt o casă de. o casă de răzvrătiți. Cât de dureros. Dumnezeu învăța că vine și vrea să le ofere mântuirea și ei. Era o casă de răzvrătiți. Ezechiel capitolul 5, versetul 11. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că mi-ai pângărit locașul meu cel sfânt, cu toți idolii, cu toate urâciunile tale, și eu voi întoarce ochii de la tine, și ochiul meu va fi fără milă, și nu mă voi îndura. Însă, prin același proroc Ezechiel, Dumnezeu spune că El nu vrea moartea păcătosului. Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră ce rea, pentru ce vreți să muriți voi casa lui Israel? În seara aceasta aș vrea să înțelegeți că pentru Israelul din vechime nu mulțimea jertfelor le aducea mântuirea. Ei aduceau atât de multe jertfe încât la Dumnezeu le era, era scârbă de ele. Și zice, de ce vreți să muriți? Întoarceți-vă de la calea voastră, cearea. Același standard al pocăinței a rămas până astăzi, pentru că până astăzi Domnul n-a dorit moartea păcătosului, pentru că până astăzi mielul lui Dumnezeu a rămas Isus Hristos, același. Dar și astăzi creștinii cred că pot să vină la biserică, fac o rugăciune și apoi se întorc acasă și fac aceleași lucruri. Și apoi vin din nou la biserică și mai fac o rugăciune. Se întorc acasă și fac aceleași lucruri. Poate să primească Dumnezeu asemenea închinare? Poate? Și pentru noi astăzi același cuvânt spus prin Ezechiel este valabil. Pe viața mea că nu vreau moartea păcătosului. De aceea, trecând în Noul Testament, aș dori să vedem doar câteva imagini ale împlinirii. Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. Este ziua aceea când Domnul Hristos apare din nou în fața mulțimii și e a doua zi după botezul lui și Ioan îl vede pe Domnul venind. Întinde mâna și spune Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pentru tot norodul Israel, pentru toți cei care erau atunci acolo, era clar că se împlinea profeția. Domnul Hristos vine și spune în Ioan, capitolul 3, versetul 16, acest verset de aur al Scripturii pe care toți. Îl știm pe din afară, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viața veșnică. Comoara bisericii creștine a fost jertfa Dumnezeu Hristos. Pentru că în această jertfă avem iertarea păcatelor. În Ioan capitolul 10... E acest pasaj pe care l-am văzut și în seriile anterioare, dar revin cu el înaintea dumneavoastră și vreau să citim de aici versetele 10 și 11. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun care își dă, își dă viața pentru oi. Domnul Hristos își dă ce are mai scump propria sa viață pentru tine și pentru mine. Un citat inspirat spune că dacă din toți oamenii de pe pământul acesta, de la Adam până la sfârșit, dacă s-ar fi întors unul singur la Dumnezeu, Domnul Hristos ar fi coborât din cer și ar fi murit pentru acel unul singur așa cum a murit pe cruce. Îți spun la acesta ca să te gândești că dacă tu singur ai fi fost cel care te întorci la Dumnezeu, Domnul Hristos ar fi lăsat tronul cerului. Oștile cerești, Slava și gloria care avea la Tatăl și ar fi venit să moară pentru tine. Și vreau să te întreb în seara aceasta: Ce este cel mai de preț pentru tine? Aș vrea să mai facem un pas. Să pătrundem împreună cu Domnul Hristos în Grădina Ghețemani. Și aici, în Matei, capitolul 26, versetele 38 și 39. Era împreună cu cei trei ucenici pe care i-a rugat să stăluiască cu el. Și sus le-a zis, Sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte, rămâneți aici și vecheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Jertfa Domnului Hristos n-a fost ușoară acolo în Ghețiemani, când încă n-au venit să-L aresteze, rugându-se, transpirația Lui s-a făcut în picături de sânge, pentru că El lua asupra Lui păcatul meu și păcatul Tau. Era apoi, în timp ce era pe cruce, Domnul Hristos și-a întins mâinile de bunăvoie, a lăsat ca să-i fie legate și pironite pe lemnul cruci. Și în timp ce el îl ridicau și îl batjocoreau, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, Domnul Hristos se ruga: Tată, iartă! acesta este Mântuitorul nostru, acesta este Dumnezeul nostru, Cel care a lăsat slava cerului și a venit de bunăvoie, iar acolo, în agonia de pe cruce, întunerecul l-a învăluit și cu sufletul sfâșiat de durere a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai Tatăl, în durerea Lui, n-a putut să privească cu ochi jertfa Fiului Sau și în întunericul a învăluit crucea. Aceasta a fost comoara bisericii de-a lungul secolelor, Jerfa Lui care a hotărât și și-a viața pe cruce. Și ce a făcut biserica creștină? Dacă citim Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 11, versetul 26, găsim scrise următoarele Cuvinte. Haideți să citim de la 25. Parnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a dus în Antiohia și un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicii lor li s-a dat numele de creștin în Antiohia. Știți ce însemna numele de creștin atunci? Cel care îl urmează pe Isus Hristos, cel care trăiește ca Isus Hristos, cel care îl primește pe Isus Hristos ca mântuitor al Său. Ce înseamnă azi, creștin? Nu vi se pare că, în mod nedrept, se spune despre unii că sunt creștini? A fi creștin înseamnă să-L urmezi pe Isus. Înseamnă să primești șerfa Lui ca să-ți aducă mântuirea. Comoara bisericii creștine, comoara fiecului creștin a fost șerfa Domnului Isus Hristos, pentru că în șerfa aceasta avem mântuire și nu este alt nume între om și Dumnezeu decât omul Isus Hristos. Nu este alt mijlocitor între om și Dumnezeu decât Isus Hristos. Mei. și atunci dacă Domnul și a dat viața pentru mine și tine oare de ce trebuie să mă rog la niște oase și să le sărut ca Dumnezeu să mă primească oare de ce trebuie să mă duc să, adică de ce ar trebui să veniți la mine ca pastor sau preot și eu să mă rog pentru dumneavoastră da e bine să ne rugăm împreună, dar în ce privește iertarea păcatelor, asta nu pot face. Pentru iertarea păcatelor trebuie ca fiecare om să meargă la Domnul Hristos în mod personal. Biserica creștină, de-a lungul istoriei, a venit și s-a îmbogățit cu sfinții care au venit unii după alții. Dar singura bogăție a noastră ar trebui să fie cine? Cine, dragii mei? Cine? În seara aceasta, în încheiere, vreau să vă aduc o imagine tot a Vechiului Testament nu știu când începe postul Paștelui. sau a început deja? A început. a început, nu? Știți ce rol avea pregătirea pentru Paști pentru evrei? Înainte cu patru zile de ziua de Paști, fiecare familie trebuia să ia un miel. Și știți ce trebuia să facă cu el? Să-l ducă în casă. Ați văzut ce prieteni sunt miei? Am trecut zilele trecute pe la Budești, pe la fratelele pădați și avea doi ei acolo. Și cum a întins Iasmin mâna, cum au venit și au început să se apropie. Fiecare familie trebuia să ia mielul și să-l țină patru zile în casă. Știți de ce? Pentru că după patru zile trebuia ca să șerfească acest miel în fața copiilor lor. Ce ziceți? Dacă ați ține un miel în casă și copiii dumneavoastră să se joace cu mielul, i-ați lăsa adică v-ar lăsa copiii să jertfiți mielul. V-ar lăsa? Nu cred. Și copilul întreba: Dar de ce, tată? De ce? Și tatăl trebuia să explice copilului că mielul acela îl reprezintă pe Isus Hristos, care urma să vină din slava cerului și să moară în locul lui. Înțelegeți, niciodată, mântuirea omului n-a fost prin șerfa mieilor, ci, ci prin șerfa lui Hristos. Și iudeul trebuia să-l învețe pe copil că mielul acela este simbolul Domnului Hristos. În seara aceasta vreau să te întreb, dacă tu însuți, ai avea un miel care să trebuiască să moară în locul tău. ce face? Aș vrea să te întreb în seara aceasta dacă ai fi acolo. ce i face? Marea comoara noastră este că Domnul Hristos a dat viața pentru noi fără să, fără să ne ceară altceva decât să primim iertarea și mântuirea. Și în seara aceasta, în fața șerfei Domnului Hristos, care este comoara mântuirii noastre, vreau să te întreb, vrei să primești iertarea păcatelor prin șerfa Lui? și în seara aceasta fac un pas mai departe și vreau să vă cer o decizie indiferent de când v-ați botezat indiferent de biserica în care sunteți întrebarea din seara aceasta are de a face doar cu șerfa Domnului Hristos vreau să te întreb în seara aceasta vrei să primești șerfa Domnului Hristos pentru iertarea păcatelor tale și toți cei care vreți să primiți iertarea prin jertfa lui vă invit ca în seara aceasta să vă ridicați pentru rugăciunea prin care să-i spunem că vrem să primim iertarea aceasta Părintele nostru ceresc, îți mulțumim în această seară pentru că ne-ai arătat prețul pe care l-ai plătit pentru mântuirea noastră. Iartă-ne, Tatăl nostru, pentru că de multe ori am privit mântuirea cu prea mare ușurință. Iartă-ne că de multe ori am stăruit în păcatele noastre deși am știut cât de mult te-a costat. Și te rugăm în seara aceasta, când venim la tine, să ne primești pe fiecare dintre noi. Și te rugăm, ajută-ne să primim iertarea ta în inimile noastre. Să ne bucurăm de iertarea pe care ne-ai dăruit-o Și comoara aceasta iertării prin Domnul Hristos Să o purtăm în inima noastră în fiecare zi Amen. Și prin comoara aceasta iertării tale Să primim biruința împotriva păcatului Împotriva ispitei Și să putem să facem parte Tatăl nostru Din biserica ta În ziua aceea când Domnul Hristos va veni Iar până atunci Sfințește-ne, curățește-ne și pregătește-ne pentru a trăi în slava Împărăției Tale, Tatăl nostru, în seara aceasta, când toți cei de, de aici vor ca să te primească pe tine ca Domn și pe Domnul Hristos ca Mântuitor, te rugăm, rămâi cu noi, condune viața și binecuvintează-ne umpli cu prezența ta și ajută-ne să ducem această bucurie semenilor noștri. Prin sângele Domnului Hristos te-am rugat.